Ja, god kväll och välkommen till 282. Det var så. Varje gång, varje gång så sitter vi och är det för avsnitt. Men jag råkar veta för att, ja, av anledningar just då. Ja. Jag ser väl lite mör i, mör i i armarna. Vad ja, bra träningspass. Ja. Men det var inget inget vanligt repans alltså att jag skulle hjälpa och borra upp borra upp någon konsolhylla. Mm. Stenhårda väggar. Och jag tror att till och med den här borren som har varit överhettad. Så att det var därför att den låg. Ja. Ja, får se om när du vaknar till igen annars. Jag var det på att ladda batterierna nu. Både oh, jag, sorry. både jag och vår borrmaskin. <laughs> Men dagens ämne, som eh, vi freebase inte, utan vi, vi håller oss tryggt och säkert i ett ämne. Och researchen kunde man kanske ha gjort lite mer, men ändå så känns det som att kunskapen är ganska stor inom detta ämne. Ja, jag trodde det. Jag, tro... <laughs> mm? jag tror att du kanske har mer kunskap. Ja, ja det... Det, det får vi se. Ämnet är i alla fall... Eh... Och det är inte atomfysik Nej. utan det är inte Televinken. Anita inte är helt enkelt. Hur det kom du in på han inte Televinken? Ja, det var tidigt. Det var under om du var radio eller om du var tv. Uh... Jag såg att de började sända på tv redan på 60-talet. Mm. Första avsnitten. Men jag kommer inte ihåg exakt. Det jag kommer ihåg det är ju de här Mm. Som mamma och pappa köpte. Först. Äh, delvis var ju de här LP-skivorna. Jag tror jag hade två stycken av dem. Alltså två olika. Mm. Och så vi kommer in på det senare. Men sen äh, Sen även de här trafikreglerna. Mm. Ta, han gjorde ju trafikskivet. Trafik. man fick. Och det var små ep Och så sen så, så fanns det ju. Även med böcker. Ja. skiva med böcker. Och jag, jag kommer ihåg jag hade en En till i vinken julstök eller något sånt där. Mm. Och boken hade ju inte med skivan att göra. Där, boken som jag hade, skivan var inför för hjulen julstök, och boken var på Tivoli Och så. Jag, jag minns att jag tyckte det var väldigt, jag förstod inte riktigt, men det är inte samma. Var det fel då. Nej, det, det var ju som olika. Ja, det olika, okay. mm. Nej, men det, det känns som att han hade en otroligt bra spridning. Beatles hade ju en otrolig spridning. <laughs> alltså, och, och, ja. då, och då fanns det inte, jag, jag tänker med de medierna som finns nu, med sociala medier. medier så spreds ju Beatles otroligt och Televinkeln fick en fantastiskt <laughs> ena <enormt rockkraft. laughs> ja. Det är nästan ingen jag snackar med om efter det här, liksom som. Det är bara du som har Jag tror inte jag pratade med Bagger Eller någon om, om de var fascinerade Till i vinkeln Roger, tror jag var, han var väl inne igen på televinken Och hade lite, lite pejl, lite koll ja Men jag vet ju Jag ska ju kolla med Wallström, det jag det för relation till till <laughs> ja. det, På något sätt så känns det som att man måste känna den personen ja, och ja. Du kan inte bara gå runt på stan med... Nej men jag kommer ihåg att jag tyckte han var rolig Och så sen att jag tyckte att hon var snygg Anita mm. var Det var som en mamma som man skulle vilja ha honom, eller? En liten snusförnuftig mamma mm. Väldigt ja, Väldigt korrekt och tvungen mot hans busiga fasoner. Och det, det påminner inte helt För det måste finnas sådana poler För det, det påminner ju Det är inte helt främmande från fem yror. Med Brasse som till vinkeln Och mm. Magnus som den är duktig Eller Eva som den här ja. Men Magnus han var ju mer Kolligerad ja. Och han var väl lite mer som han hit Så Magnus och Brasse är väl en ganska mm. Hyfsad jämförelse <laughs> Han hittade till vinkeln Han inte till vinkeln Vi satt och lyssnade nu Vi åkte inte med mig och hämtade Borgrejer Och då lyssnade vi på den här När de är på Skansen, Det finns på Spotify och det är, ju, det är ju roligt som att start, Så Jag tror att du sätter och, satt och skratt, skrattade till för den Ja gången. Ja, ja då var det var mycket bra. Och min, min favorit är ju när de är på Skansen- och så blir hon stångad av en get. Anita. Och till vinkel så att det en, en gubbe med en vit skägg- som står bakom hon. Som. Och, Ja, och han går på knän <laughs> Fattande, för att den är så kort. Nej, men det är en get. Mm. Man kan tänka så, han han är ju jätteliten. och kan han ha 30 centimeter Han fik. Det måste vara skitrade för stor storhet. Ja, herregud. Eller han åkte upp i snaben med elefanten, för? På skans nu, ja, Det var otäckt. ja. Jag vet för jag har hört att de var väl i de var väl i London tror jag, Anita. Om det var i samband med att, att hon fick ta över som programledare och mm. så hittade de en docka där som hon köpte med sig. Ja. Och det var, det var så... Det var väl så det började. Jag de trodde inte på idén, men hon fick igenom det, i alla fall. Tydligen. Mm. Och jag får man att det hade funnits dockor och sådana grejer in Men det här började så tidigt som 64. Ja. Vad heter rösten nu? Vad heter eh, Ola Lundberg. Ola Lundberg. E Anita, hon dog 2018, 86 år gammal, då bodde hon i, i Nortelje. Och jag vet att sista grejen de gjorde, jag tror jag så för efter det här, de, de var ju populära och hade mycket liksom på 70-talet och 60-talet och mm. Sen var de även med i morgon Sverige tror jag på 80-talet någon gång. Okay. Och det finns också på, på Youtube eller på öppet arkiv. Ja. Mm. Men jag tycker att de, de hade en bra relation på något sätt. <laughs> Till och med gick lite sprallig och busig och ja. här, trygg. Och den här eh, Ola Lundberg, han var väl en... Han var väl en... Han var väl en, han var med en ljudtekniker som, som bara fick hoppa in. Mm -hmm. Väldigt rolig ljudteknik. Jo, och... LK. För, för, för, för det Eller, Det. Pratar vi lite grann om när vi lyssnar på han eh, hur mycket är ja. hur mycket är det skrivet, det känns hur mycket som man, manus det känns som man hittar på lite efter Tror, mm. tror du. och hur mycket han hittar på mm. men man vet aldrig men... nej, nej, han faller in, in i rollen men jag tänker det måste ju finnas om han hittade på en massa grejer så måste det finnas mycket bloopers och bort, mm. bortgifta scener egentligen det vore ju en dröm. Tänk vad jag hittade. Vilken skatt. Och, och istället, istället för att sitta och lyssna på Gris och skridskoffrening, Kalle Sändares ja. outgivna ja. samtal så får man lyssna på Televinken vinke. Bloopers. Ja. Ja, det måste ju finnas mycket mer. Får jag fan alltså. fråga dig? Om, hade du de här Televinken det till rymden? Äh, Den prattan? Vi ska gå in på... På... Uh... Jag tro, tror att jag hade det, men jag där har ett starkt minne. Ja, vi, ska, vi ska gå in på... På... Du kanske såg att Arme med en liten skivpåse när jag kom. Aha, det tänkte jag då. Det var inte så mycket grejer med det. Åh, oh, jävlar. Eh. Och episkivor -ep och... Uh, so, uh, jo, men här. 1968 kom julstök med Anita till Vinken. Och då medförde boken tv Tevilinken <laughs> <laughs> uh, Exakt som Som i en, en sån här skiva med tv så blev så så rädd. Uh. Jag kom till Lejon. Åh, oh, ett gelång, säger jag. <laughs> tv Linken, ja. <laughs> ja, Men då var det vinken på tv så jag hade ju rätt, och den kom i 1968. Ja. Uh. Och så kom det oj, det kom ju sådana här, så här äh, trafik, trafik. Underbart! Här har, du alltså. <coughs> det här känner jag inte till Anita Till vinken äh, i barn, han hade ju någonting som hette Ja. Trafikklubb. Äh, och det var väl, ja men just det, och det är ju från, det 70-talet. Det var de jag har där man liksom förklarar sig hur man ska vara i trafiken mm. och titta, titta det må på det på Sen har jag den här, vet och den här tror jag inte jag lyssnar på. Och den här kom ju... Ah, när Beatles... den, den här fick jag vår förra rektor. Hon sprang alltid på loppet så genom Om hon hittade Televinken grejer så... Ah. så köpte hon ju. Till åker tåg. <laughs> när Beatles släppte sin revolver så passade till vinken att släppa till åker <laughs> tåg. Det var stor... Konkurrens på, det var som Blur Oasis på ja, ja. topplisterna. Eh, och då är det ju en bok där till vinkeln eh, åker tåg. Och en platta också. Mm. Och det här, den här, den här kanske, man, kanske man skulle kunna få... Eh, skulle man kanske kunna någon gång läsa upp och ha som en liten radioteater... Jag tänker att jag men, du, du måste ju till Le Nej, nej men jag tänkte om vi sitter i vi fyra så typ att, om en är röst du menar väl Tolla och Ja, jag tänkte och, antingen tolgra, Tolgraven eller är Tollgraven som till Han tror det var ganska bra jo. <laughs> jag, då. Jo. Jag tror man kanske peashumanita, ja. vänder. Så kan vi dela på på jag, jag kan vara trumpen. <laughs> han är ju bara med på er än. Vi återkommer dit. Uh, till vänster är en baksida. Nej, en bakskiva. Och den är enkelsidig också. Oj. En 7-tummar. 7-inch. Mm. På 33 var. Och den ser ju... 33 var. Den, ser, den ser bra ut. Det är bra skick. Min condition. Min condition. Yes, och... Uh, ska vi säga... Jag gjorde som en, en upptäckt Att En liten grej Så på Tillvinkens julstök på den skivan Som jag hade, men den har jag inte längre Nej. Så är ju Kommer du ihåg vad deras hund hette? Nej Pricken okay. Nej. Och då hör man att det är Anita som är pricken Budget, budgeten var, var inte så, så stor då. Äh, är väl det intressantaste. Kanske. Och då har vi. Äh, Står den där i din, din skivhylla också? Skyssar ja. ja. Den där. Fad. Det är det på ja. Den där måste ha gjort. Den måste jag hitta upp i Jag kan säga att jag har ju dubbel X. Så, är, så det här är ju fint, äh. Tack! Jag har också en tur. Oh, underbart! Tack! Du ser, och du, du säger vilket... Fy fan vad jag har listat på den här. Vilket fodral jag, jag har. Du säger det ju sedan tjockt. Ja, är riktigt underbart! Tack! Och jag stod... Jo, den där hade också vår gamla rektor köpt mig. Så jag haft den på skolan jättelänge. Mm. Fodralet är, är trasigt uppe. Men jag kollade på kvaliteten på skivan. Jaha, och, den är och den är mycket bättre kvalitet än min. Jag menar, varför du inte själv? Nej, men... Den är du är värd som man säger så. Mm, tack. Ja, men först <laughs> så men det var ju egentligen... <laughs> jo, det, det min. Först kommer vi till Vinkens eh, skattjakt 71. Ja. Hur far alla listor på det där dammsugaren som de byggde Men kom du ihåg var var, varför åkte ut på skattjakt? Nej, det, det var ju där han var är där han kom. Trumpen. Trumpen från Norrland. Som aldrig dök upp varken före, före eller senare i till winkels sammanhang. Han det var och, hans kusin eller någonting. Eller? Det, var, det var någon, ja, någon. släkting från, från, från Norrland. Ja. Han pratade riktigt, riktigt så här riktigt trumpen jag. och så stod de och väntade på han på centralstation. Mm. Fast han kom ju inte. Då han har <laughs> Och så, och så han jo godsvagn. <laughs> och så har han med sig han, han med sig en kista. Och så kollar man kistan. Den är ju tom, säger till vinkel. Ja, men nu ska säga i locket. Då är i locket, är det en skattkista. Och så börjar de jämföra med en kartbok. Anita plockar fram en kartbok och börjar jämföra. Ja, det är mycket blått på, på, på kartan, här, säger, säger Anita. Ja, det är nog luft, säger till vinkel. Och Det är ju fantastiskt. Ja, och så ska de ut och leta. De hittar istället, så ska de ut och leta. Och då bygger de ju ett flygplan. Men vad hade klockan för funktion? Jo ja, men det Klockan var måste man ut på vingen Och vrida upp nåtting. någonting Och motorn Det Fantastisk. var en gammal dammsugare Det är fantastiskt Men Trumpen är ju inte med här Nej, men han var så flygrädd Jaha Och så Vad var det här De vingarna Vad de gjorde ja, men Det var någonting Hennes stor Var i alla fall Hennes bästa fåtöl Som man hade tagit Och så jag vet man klätt Planet i Ja. ja, underbart Attack. Här ska jag upp på Finland, jag. Ja, Den är fin Och sen var det till en rymdfärd som jag trodde att jag hade Men jag, den hade jag ju inte Jag hade ju den i Övik minns jag Okej, okay, den kommer inte jag ihåg Den finns ju på Spotify däremot Gör den? Mm. Och där bygger jag också en, en rymdfarkost Av en, en himmelssäng <laughs> Han är så på påhitt Ja men alltså hur han lyckas få till Det kan ihåg. vi snacka om teknik Ja, ja, ja och han, han, hur han glömde, de glömde och såg upp taket. Okej. Okay. Att hon trodde aldrig att det skulle Så Hon åkte rätt igenom taket. Han byggde på vinden. Uh, Skattjak kom 71 till Vincent kom 72. Nej, jag 72. Och sen kom 72 för då var det ett samarbete med, med Grodan Boll. Veckans tisdag. Det var ett av de alltså en skola. Mm. Och så sände det på Tisdag i på radio. Och så grodan och televinken. Grodan Boll, Thomas fullt. Mm. Anita Lindmont televinken. Nina igen. Sen a på sjutet sen sjutet Så kom ju i Baljan också till televinken och grodan bål. Anitas länk. Han halkar in på ett hörner. Trumpen nu med. Nej, Trumpen nu kallade upp med. Och jag för mig att den där var, var julkalender på radion. Aha. Sen 1974 så kom en, en eh, trafikskiva. Och 75 ...kom äventyret med guldfisken. Ja, det kände jag inte. Var bra? Ja, höjdpunkten var, var jag så alltså är precis som Kalle Sändare, han nådde sin höjdpunkt med julbestyr 73 ja. och 71 med skattjakt och rymdfärden var väl det bästa egentligen ja. guldfisken var väl sådär eh, sen kom 76, Anita till vinken befria draken och den har den här jag hört ja. det fanns på nätet eh, men det är bara att de, de drömmer ju de drömmer på den här. Ja. Den, den är ju lite småfråd, men den kommer 76. Och sen 78 den har jag aldrig sett. Anita, Anita vinken och Gronan Båhl spelar upp. Mm. Fan, vad spännande. Mm. Televinken och. Tår. <laughs> Nej, men vi, ja, alltså, vi, vi får återkomma ja. med, med det att och läsa upp som en radioteater. Kanske med ljudeffekter och grejer också. Ja, vi får ta den med Per och Per mm. <laughs> Målet är inte nå no nåt no alkoholbingo utan att vi ska, lä vi ska läsa in en... ja. Vi ska och lura med... Ut utan alkohol. <laughs> och för att lura med tolis, Så säger jag att det kommer halva en skiva som kommer 66. Ja. <laughs> Precis. Fram här. På framsidan så står ibland att eh, du har väl träffa. Nej. Låt här. Första sidan. Varsågod en skiva. 33 fa varv fast den är liten Håller längre Om den ej blir sliten Be om hjälp när du vill höra Om du undrar hur du ska göra När du lyssnar på Televinkens tal Lägg skivan tillbaka i dess fodral Mycket bra Det där du säkert Anita Det låter som snus ja, ja. Men Anita hon dog Men vad heter han Ola, Ola Lundberg lever fortfarande och det, det stod någonting om Anita lindman Lam som hon hette sedan, mm. känd från eh, långvarig barnklassikerna Anita Levinkel, avlivit 86 år gammal. Hon är bort i Norrtälje. Eh, Anita Levinkel-programmet är i glatt och pedagogiskt samspråk med Marinette och till vinken startade år 1964. Duon höll ihop i flera decennier och gjorde tv, radio, skrev böcker och spelade in skiv bland annat i syfte att trafikutbilda unga. Ola Lundberg höll i trådarna och gjorde dockans röst berättade om ett intensivt samarbete i runt 40 års tid från morgonprogrammet tv och radio till uppträden i folkparker i hela landet. Mm. Då fick vi mellan en och två postsäckar med brev i veckan. Vi var, vi var väl kända av alla i Sverige. Det fanns ingen som inte visste vilka det var. Jag var lite av en doldis, men alla kände igen Anita när vi var och gick på stan. Mm. Ja. Var stor på den tiden. Det är inte konstigt. Uh, ja, Har du något mer att säga om Anita till vinkeln? Nej, det är en stor idol. Helt enkelt. Ja. Men det ska bli ett nöje att återstifta. Nu ska jag ta upp lite mer och lyssna. Så. Ja, absolut. Det tycker jag. Vi kanske ska avsluta bara med... med vi kan börja med. Det är inte så mycket pålevar vi det här heller. Nu går vi och tittar på några andra djur istället. På vilka då då? Ja, jag vet inte. Nej, men vem var det som puffade mig så? hittade att det står en gubbe bakom dig i vitt skägg En gubbe i vitt skägg? Nej vad du talar tokigt Vad är det för någonting? Jo titta han står där och tittar på dig i vitt skägg Han Nej. går på knä också Nej det är ju en jet <skratt> Hur hade den kommit ut? Han knä Jag hör ju Per Thorham Han skriver väldigt bra in i rollen Han går på knä också en gubbe som går runt och buffar tantarna i rumpan. Och så går han på, kn på knä. Twick, twick. Jag har skjort. Ja. Så går han på knä. Det får köra get. Jag måste köra get. Jag ska <skratt> så går han på, på knä. Ja. Nej, det är bra. Mm. Det är bra. Tack. Tja. Tack för idag. Hej. Nu går vi och tittar på några andra djur istället. På vilka då då? Ja, jag vet inte. Ah, han hittade en stor gubbe Vakom dig i vitt skägg En gubbe i vitt skägg när du talar Tokigt Vad är det för någonting jo, Han står här och tittar på dig I vitt skägg vit. Han går på klä också det är ju Hur har den kommit dit